Eta atxaldeuntan gure gain nagusia goizunko Madrilko go ausia, izan behar zuena bederen eta atxiloketak bereziki abokatuak hiru be, abokatu auzitegian izan behar zirennak atxilotuak izan dira eta horregatik ere gibelatua izan da goizzuko ausiaak gau jaxi berzen. Ausia bigo mita beraz txaldeuntan gurekilan alde batetik intzarieta kazetaria, han baitzen uh, guretzat euskalik ratientzat eta bestetik beraz horrok marten zu uh, han hauzi uh, peratuen artean baitzinean, atxaldean, biher? Atxaldean bai. eta lehenik zurekin horrok uh, marten, azteko, ala ere zure lehen impresioa uh, arat joan ziste Madrilen zinezten uh, bezperatik naski eta beraz arateltzerakoan goizuntan nola, nola senetuduzi atxiloketa hori eta operazio hori Begia egan uh, bezperatik anginen, baita bokatak, eta uh, oartu girenean uh, atxeloketa egina zen. Uh, dindira huien txeka hotelerat, eta be, berantegi oartu gira, osu goi ziritsi dira. Zei duriz, hotelean, berhotelean zineztenez? Bai. Zer pentsatzen eta arridura eta zakite zuztea? Ez ustea, jidura, e, sinetsi ezina, e, uler gaitza, zakitzei zera hori e, zen, pixkat, e, ala, gu eskubide, defentsa eskubidea eskubiderik ez dugu gehiago, gilditzen gira emeritzi hauziperatua bukati gabe, beraz, e, bai, ahapatuak eta esinu Isimulez et Eta suintza ari eta beraz arra antzinen kasetari gisa zuk noiz jakin duzu beraz atxiloketa horren berri noiz ukanduzu Egiarran, ba, guere atzotik Madrilen ginen, kazetarian dana bat, eh? ondoko hotel batean ginen, eta goizuntan jaikigira aski goiz, eta zortziak irian beraz deibatukandugu erraiteko bazela polizia operazio bat, eta beraz egiran asigira beratzen ba, internetean eta beste, eta urbildu gira hauziperatuak ziren hotelera bainan ja eramanak zituzten hiru abokatu horiek eta justu beste auziperatuak biltzen ziren ikusteko zer segira eman eta nola ikusten zuten auzia edo nola hastea eskatzea suspentsioa edo egitea edo bon pixka bat bilkura hortan ziren guri itxi girelarik. Entzon da aukia no malgi bertsak ditan E, amarretan hasi A batzen, asmoa zuten behatziak terbitakoan izaitea adierazten batzu egiteko sartua intzin. Beraz, hor, nola pasatu da, ze tentxioa bazen, ahidura ipatzen zuen, ere hor horrek pixka bat ezustea, zela, momentuan? Begiaran guretzat ere uh, tentxoa zen, txenta, eta harridura uh, audientzia nazionalak edo epaitegi nazionalak zuen uh, finkatua gaurko data, eta Beraz, uh, bazekiten hauziak gaur izan entzela, nortzuk ziren uh, abokatuak, eta erakitzen du audientzia nazionalak berak, abokatu horiek atxilotzea. Beraz, da guia ikigirelarik ez genuela espero lehen gauza izan entzela abokatu horiek atxilotuak zirela. Bokondutan izanik ez direla horiek bakarrik, eta badirela jende gehiago ere, eh? mm -hmm. bainan gu Madrilen izanki. Arrituaginen abokatu horiek atxilotzea, jakinik, auzitegiak bazekiela, gaur astentzela epaiketa, 2000 eta behatziko afera batentzat eta 6 hilabetez auzitegia hortarako atxikia dela. Mm Hori -hmm. da, harri garria, uler gaitza azkenean, zuen defentsarako hor zirenak atxilotuak izatea, uh, nola senditzen duzue uh, hauzi bat aintzin? Ezin ulektua, baina negia ezan oit, oitama bostak elgahekin izaitea e, sohtzen du giro elgah sustengu giro bat eta lasaitze bat baina bizikik ezkatuak gero aribe gira eta huziaren e, e, zakinua ezan e, bilakaera ez baitakigu gauhegun e, orain zer pasako den, ea Hauzi hori gibeldua izanen den, ea onartuko duten uh, zeren da emiretzi hauziperatuak uh, deklaratu dugu egan gure konfrentzasko abokatarekin nahi ginuela hauzia egin. Beraz ez dugula onartzen beste abokat batekin egitea, baina hori iguzia ez dakigu zeforma hartuko duen, ondoko egunetan. Uh -huh. Zenta hor, momentuz, ara, pixka atur genziasko bat eman dute hauziari, baina ezakizue, ea, berbara, beste abokatu batzu edo obligatuak zanentzisten hartzea dibidez? Hori, eta ez dakigu ere gutegia zerren hauzia uh, haxain zinemantz eguten egutegi bat sehi labeterentzat, ez dakigu hori bertan bera gelditzuko den, edo lotuko diren gaurikungo egutegiari, nahiko informazio guti ditugu, eta beraz, euh, aparte, eskalegira sartzea abokatei ere sustengoa emaiteko, ez bestedik besterik egiteko momentu untan. Uh, Amasai dira, eh, beraz, atzilotu takoak tenore untan, uh, guardia zibilak atzilotu ditu, eta hiri ematea matea egotzia zaie, beraz, uh, bon, erramezala, eh, maia izko, eukene jauregi eta izea ziluaga abokatuak atzilotu dituzte, eta hor, uh, behari dira, miaketak egiten eta eriko tabernetaz gain, lab sindikatuak duen uh, bilboko egoitz Zan ere hori dira miak egit, miaketak egiten eta e, Espainiako ministeritzak argazki bat saretu du, zakit duzun? Bai, ikusi dut argazkia, bai uh, diruak ondatzen ero txamponak ondatzen. Hori da, eta hor azkenean uh, pentsatzen alda hor den dirua ikusten uh, dena azkenean dela uh, larun batean manifestazioan ohi den uh, bezala dirua maiten du jendeak hori mila pertsona ziren manifestazioan eta hori liteike diru hori hor argazkitan ikusten dena, sare sozialetan itzulikatzen dena. Hori da bai, baina diru hori jendeak emandu jakinik sartarako emaiten zuen. Eta argi garbi manifestaldian argitxo horiek saldu dituzte eta jendeak eros ditu beraz uh, diru, diruaren truk. Eta, eta bai, hori da sarean uh, bezakit delitu bat uh, izanen den hori. ikusiko Ikusi beharko da, ondoko egunetan. Mm Hor, -hmm. uh, operazioari begira... Izan zen, eh? jadanik abokatuen ah, kontrako operazio bat, atxilotzeak ah, izan ziren, sake eh, deitzen zen uh, lehen operazio hori eta aldiuntakoa mate deitzen da. Bai, egia da, baduela, zakit, bizioso, irudi biz, bizioso bat, edo mendeku zerbait uh, izenak berak, e, duela urte bat uh, sake, oraingoan mate, zakit, uh, aurre ikusten zuten sake baitzen uh, ondotik mate etorreko zela, baina, uh, zakit, egia da, espainol uh, epailean gandik, baduela mendeku itxura bat, eta min egin nahi itxura bat, uh, Atsilok eta gutzi horrien uh, giben lehan. Uh, Shake mate? Shake mate. Shake mate. Eh, ba ez, uste dut aski adireaz uh, gehia den, uh, estatu espainalaren borondateaz, beraz, ez uh, naiz, uzatuko hoktan, baina, uh, orregia da, uh, euskalikian ikitzen den, aro begiarekin, nahiko, nahiko dioko skampo da berazgeroari begira, ondoko egunei begira, hor, nola senetzen duzie, baduzie, pztakit, zerbait egiteko bereziki, nolakoak dira ondoko egunak? Ez, be momentuko zdakiguna, da euskalikira sartzen direla eta euskalik saiatuko girela, lan bat burutzen, hainbat hagemanen burutzen, baina huri uh, uh, Jakin gabe geroan zer pasako den. Beraz e, momentuan naik askiak japatuaak dira eta egia hor ohjari direla gehiago urntzia gauza baten kudeatzen e, azki zaila zaigu perspektiban hori jartzea ordu horietan, Baina eginen da. Beraz, uh, ondoko etapak zuk onola uh, um, kusiditu zu hor goizan egon bait zira uh, abokatu desberdinekin, zer da hor ondoko egunen zat, or, ba egerran ere etzekiten a, sobera gu Jonego irizelaiarekin mintzatu gira beraz orotara saia bokatu ziren hiru atzilotu dituzte beste hiruak hor ziren eta beaz ziren ea noiz ikusik ikusten ahalbidetzen atzilotuak eta epaileak e, beraz lehenik haien alkaen bildu dira erabakitzeko zer seguira eman erabaki dute suspendentzea eta erranaia isantzaileena da ondoko egunetan konbokatuko dituztela baina Ez dakiten noiz izan daitekeen ea egun batzuk gibelatuko den, aste batzuk, ez dakita uzitegia sei hilabeterako atxikia zen, beraz, e hori erraiten zuten ondoko egunetan jakinen dela seeta gehiago baina pixka harrapatuak ziren gertatu denarekin. Eskerrak zuer bieri beraz bigomita aginituen atxaldeuntan gurek ilan, eta putzen erramezala intzarietak azetaria, Madrilen zena ere goizuntan abiatu berzen hauzia segitzeko eta hor hor marten, hauzi peratuen artean ere zena Madrilen eta hor bidean etxerako bidean. Mil esker bieri? Mil bai gero arte